що закипіла навкруг малії, знали місце їхньої криївки. Наближався Віденський чемпіонат Європи з боксу. Годі було жартувати. Вони жили в хаті на самому березі богунки. Вранці свіже молоко, розминка, біг по піщаному порожньому, куди око тільки сягає березі, спеціальні вправи, відпочинок, мед, потім тренувальні легкі бої з в'ячиком. У дуговому гаю посеред прохолоди та зеленого затишку вони вигородили імпровізований ринг. Старею одягнув на голову шкіряний шолом і ставав схожим на пілота-випробувача. Вони відшліфовували з Ярославом різні серії ударів, швидкі і неочікувані, мов спалахи кульової блискавки. Інколи приїздили сюди спаринг-партнери, з якими Гамалія працював по шість або десять раундів, у чи втричі більшу норму часу, ніж це передбачено формулою офіційних змагань. Ярослав перебував у блискучій формі. Дворжика аж розпирало від гордості та пихи. Катовіцька історія не повториться, бо тепер уже він їхав разом з Ярославом. Цього разу не буде ніяких несподіванок. І раптом вона стояла переді мною на колінах, а це над моїй сили, сказав Ярослав, дивлячись у сиву потилицю в'ячика та його червону шию, бо смага не приставала до старого, він тільки червонів на сонці, мов, цегли кинута у піч. «Вони завжди стоятимуть перед тобою на колінах», – вигукнув зі злістю дворжик. «Вони будуть цілувати твої ноги, але тобі від цього не легше». Честь країни, твоя гідність, вищі за всі їхні зойки та сльози. Їм наплювати на тебе, на твою власну долю. Їм потрібна лише твоя кров, а ти же львідний слизняк. Слухаєш замість того, щоб послати їх. На прикордонному КПП молодий лейтенант, перевіривши документи Дворжика та Гамалії, взяв під козирок, а потім сказав, що ж ви, товаришу Гамаліє, ми так за вас оболівали. Так вийшло, похмуро сказав Ярослав. Бокс – це така річ. Щасливої дороги, взяв під козирок прикордонник. Так вийшло, так вийшло. І тут нічого не вдієш, бо ввечері перед самим від'їздом у Відень, коли вони були в Єрополі, а В'ячик на кілька годин покинув його, щоб зібрати валізку. до Ярослава постукала якась жінка. Коли вона увійшла до передпокою, він одразу зрозумів, з чим вона прийшла. Нещастя накладає на всіх людей однаковий відбиток. Існує стандартна візитна картка нещастя. Він останнім часом надто часто бачив ці картки. «Благаю», – сказала жінка і упала на коліна. Старав подертому пальті з клунком у руках. Вона приїхала з Кемерова. Де з сином її, який працював на металургійному комбінаті, сталося нещастя. Його обіляло розпеченим металом під час плавки, і тепер він лежав у протиопіковому центрі. Лікарі сказали, що марні всі їхні спроби врятувати йому життя. Хлопець безнадійний. Вона витягла фото сина і показала Ярославові. Гарний хлопець, тільки-но прийшов з армії, одружився, є дочка, не п'є й не курить. — Я не можу. — Ви мені вибачте, — сказав Ярослав, — я зараз виїжджаю, ніяк не можу. І він посоромився сказати, куди і навіщо він їде, бо стара нещасна жінка все одно його не зрозуміла. Що то є для неї відень, урочистий марш, гімни, різнокольорні прапори, синій ринг та елегантне мордокалічення? «Во тільки одне вона розуміла в цьому світі. Її син помирає». Вона знову впала на коліна, клунок розв'язався, і з нього висипалися немудрі її пожитки. Мильниця, гроші, загорнуті в хустку, шматок дешевої ковбаси та кусень хліба, гумова іграшка, лікар, а й болить. Куплене, мабуть, для онучки. Старі окуляри та пошарпаний паспорт. Тоді Ярослав одягнувся, і побіг з жінкою на станцію переливання крові. — Знаєш, де я маю весь твій гуманізм? — вигукнув Дворжак. Вони під'їздили до Єрополя. Світало, і холодне, ясне місто купчилося на пагорбі в кристалічно синьому супокої. — Я плював на всі гуманізми! — гнівався старий. — Досить тягав я на свою голову оту падлюку кабачика? Досить! «У кожного є своє призначення в житті. Твоє призначення – бокс. Це єдине, що ти вмієш у цьому світі. А ти поліз у знахарі, у цілій тилі. Мільйони людей дивилися на тебе, уболівали за тебе. Вони вірили тобі, а ти їх зрадив, і мене ти зрадив. Так зрадив. Правильно наворожив тобі оцей Альфред Макаронов. Ти підвів усю країну, бо ти – слинтяй, соплі розвісив». Хочеш під всіх руки підкласти, не вийде, хлопче. Чого ти кричиш? сказав Ярослав. Ще не все втрачено. Скоро буде матчева зустріч, я підготуюсь і поб'ю цього майснера. Ось побачиш, поб'ю. Вони в'їхали в місто, яке ще спало.